Innan vi tar och börjar det här avsnittet så ska vi ta och berätta att den här podden som heter Skolsverige finns på skolsverige.com, på Soundcloud och förhoppningsvis vid det här laget också på iTunes. Annars är det en fråga om dagar innan det gör det. Precis, och då kan man liksom följa oss där. Man kan följa, man kan prenumerera, det hämtas ner automatiskt. Himla smidigt. Ja, och vi tänker också att vill man och känner att oj vad roligt det hade varit att få vara med och prata... Mm. Och diskutera Så kan man bara höra av sig till oss Och hur gör man då Jacob? Jo, det är så här på skolsverk.com Så kommer vi lista kanske de kommande tre avsnittens tema Har du någonting att säga om det? Du känner att du vill göra ett inlägg om det? Gå in och så klicka i, finns det lite formulär där Och så kommer det höra av sig till oss Och så bokar vi någon tid när vi tar ett samtal om det Och så liksom tar vi ett snack om det För vi vill ju att alla läraröster i Sverige ska få en chans Ja, det vill vi. Det låter ju jätteambitiöst, men vi vill ju det. Ja. Ja, och, eh, och vad har mer vi vill innan vi drar igång? Nej, då rullar vi vignetten. Kör! Hej och välkomna till podcasten Skolsverige. Om och med hela Skolsverige. I alla fall på sikt, men just nu är det du och jag, Karin. Precis. Precis. Du är Karin Berg, gymnasielärare i svenska och religion. Mm. Och du är Jakob Mölsta, mm. grundskollärare säger man va? Man säger grundskollärare. Precis, och det är du mm. på Jonsredskolan ja. i Partille. Den här podcasten funkar så att vi har tre delar. Först så pratar vi lite korta nyheter. Sen så har vi ett tema för dagen som idag är föräldrarna. Wow. Wow. Oh, oh, oh, oh. <laughs> ja, men det är lite sen... det där laddade ämnet, föräldrarna. Mm. Mm, ja, det är lite laddat. Mm. Och sen på slutet har vi som princip att vi lämnar över sista ordet till en elev. Eller hur? Yes. Mm. Så är det? Japp. Och eh, du skulle berätta en sak för mig idag och du ska berätta någonting om Dolly Parton för mig. Ja. Det tycker jag är så roligt. Ja. Eh, alltså, alla människor så kommer Jakob jag vill berätta om Dolly Parton för dig idag. Jaha. Man kan säga så här, det är utfärdat nyheter är, Det är 360 grader liksom på något sätt. Ja, ja men vi väljer ju ja. det vi vill prata om. Så du vill prata om Dolly Parton och då då du... om Dolly Parton också handlar det om eh, tunnelbanan i Moskva. Eh, så här, Dolly Parton är stiftelsen om det. Hon är är ständig. Hon är, att hon är rik. 3 000 för... lådor eller någonting. Hon har liksom rekord på något sätt. I will love you. Det är hon Polanka-typ som har det. Hon har tjänat hur mycket pengar som helst. Och Då har hon en stiftelse som mm. är för att främja. Hon kommer från ganska så fattiga förhållanden från början av ung. Och hon har startat en stiftelse då för familjer som man kan ansöka om mm. när man blir förälder. Och liksom utbetalningen sker i form av en bok som blir hemskickad till det nyfödda barnet en gång varje månad. Det resta barnet är typ 6 ja, eller 7 eller så. Och det är liksom själva stiftelsens pris. Att man delar ut så här till massa Häftigt. olika barn så hon på skickar ja. ut en bok till de här barnen varje månad. Vad är det, det för typ det bygger... av böcker? Är det någon som har valt dem då? Eller? Ja, ja, ja, jag ser, kanske hon. Det kanske är någon sorts redaktör. Mm. Jag tänker att det är lite som upprugningfrikt bokklubb fast hon förser folk med böcker och liksom, det är så urvalt mm. för att barn ska få en litterär upplevelse. Häftigt. För att se ut den här liksom pucken. Att, mm. att, att de som har de får och de som inte har, de får inte på något sätt. Ja. Visst är det coolt? Ja, det är och jättehäftigt. Lite på samma spår som har de i Moskvas tunnelbana. De har liksom alltså WiFi fritt wifi i tunnelbana mm. sen går år tillbaka. Jo, det, är det är roligt att Moskva är före liksom, Göteborg. Ja, ja, det där. Det vänder på ner på fördomar. <laughs> ja. Men nu som helst är det så. Nu har de också bestämt sig för att införa en tjänst. Eller koppla på en tjänst så man kan ladda ner gratis ljudböcker. När man åker i tunnelbanan. Ja, det är ganska soft då. Alltså Det är ingen ny revolutionerande teknik, men eh, på samma sätt som att, liksom, att skicka böcker till folk, är inte heller världsnitt. Men det är två initiativ som jag tror. Men det ökar bildningen. Ja, alltså jag. Själva liksom, det här kolla med att gilla bildning, mm, det tror jag verkligen. Ja. Vad roligt! Jag visste inte detta, Nej. men det, det var lite häftigt. Ja, eh, Dolly Parton alltså. Hon är värd veckans applåd kanske. Det, det tror jag absolut <laughs> alltså är En person som vi kanske, jag ska inte säga att vi inte applåderar honom, men, men det är en person som har hamnat lite grann på andra skalan kan man säga. Som inte har fått så mycket applåder de senaste dagarna. Eh, Aj, ja, ja, ja. Volkan serengil, vill du berätta? Oh. Jag fick ett sms igår om, ja. har du sett det här och då är som så har du kollat Twitter om den där bloggen? Ja. <här> Åh <här> oh, stackars. Ja, oh, det var så dumt att ihop. Oh, oh. Ja, nej. Ja. Mm. Volkan så har vi berättat Volkan är eh, en utav de här bloggarna. Mm. På LRs bloggportal Eller mm. har en bloggportal där man har knutit ett antal medlemmar som bloggar för dem mm. eh, Och det, jag tycker initiativet är ett jättebra initiativ mm. Det är ett, liksom, visa framfötterna Det, är liksom... det tror jag är som stärker lärarnas röst Och liksom man, man plockar fram faktiskt experter inom vårt yrke Inom, inom språklärarvärde eller inom yrkesetik och inom forskning och... Och det här är studievägledarbloggen eller? Ja det här är studievägledarbloggen Precis Och, eh, och Det egentligen som, som hände igår Var ju att Volkan skrev ett blogginlägg Som eh, han hävdar själv Har misstolkats eh, Men, men mm. jag har väldigt svårt att se Det, det handlar ju om Eh, hur han egentligen dissar elever och kränker dem ganska duktigt Och härmar dem bruten svenska och säger att de inte har någon framtid i princip Alltså det är ju det som står eh, Och jag är på sätta i halsen och så läste jag det högt för en, en kollega Och sa att är jag, jag här nu eller vad är det frågan om? vilket ansvar har du som bloggare tänker jag alltså ja, det, det som är intressant är, är ju om du är bloggar i din yrkesroll mm. så måste du representera den värdegrund som skolan ska ligga på eller representera dels det och dessutom jag tänker jag det här är lite unikt i det att det är inte en privat blogg utan det är faktiskt en del av lärarnas riksförbund en del mm. av deras megafon, en del av deras officiella kommunikation det är klart att det är inte hans egna blogg när han uttrycker egna åsikter. Det kan ju aldrig vara På samma sätt som att om jag skulle liksom blogga för, för min kommun eller säga: jag, jag tar Instagram och jag för en skolverker kampanj. Alltså det, det är klart att det kommer med ett extra ansvar. Det är klart att det, det måste man förstå: Dels för honom personen, men också för framför allt också tänker jag Alltså ja. det, det, det blev ju väldigt mycket så här på Twitter och på Facebook och liksom det, var, det var egentligen två olika diskussioner Mycket intressant På Facebook var det folk som var hur vad bra, vill du jobba hos oss? <laughs> eh, och på Twitter var det folk som liksom Mer eller mindre ville hänga den här personen Innan de ens har liksom riktigt förstått Vad är syftet med det här? Eller vart var vill texten komma? Mm. För det är en ganska spretig text som kan uppfattas som rasistisk, Men som också kan uppfattas bara som Himla otydlig Och det jag tror snarare att det var det som var lite grejen Att de försökte komma till att måla en bild men så alltså liksom, använder en helt fel pensel och det blir bara brunt på något sätt. Jag tänker, hur jobbar man med de som ska blogga för en i en sån här situation? Vi har ju pedagog Stockholm som har bloggare, vi har pedagog Malmö tror jag som har bloggare och så vidare. Mm, mm. Det här kommer ju att hända igen om vi inte aktivt tar en diskussion mm. om... Hur vi ska, alltså hur vi faktiskt äh, Pratar om elever På sociala medier Och på äh, mm. Fy, alltså det, så det är jättebra Att du lyfter fram Lärares egna röst Det behövs mm. i, i debatten absolut. Och jag förstår absolut varför ett fackförbund gör ja. det För att i ett sätt att stärka sin egen röst Och också stärka alltså kåren det är, De två hänger ihop lite grann man, ja, ja, ja, ja. Kåren, men, men då tänker jag att det blir hymna olyckligt framförallt för Lärarnas Riksförbund att de hamnar i den situationen. Att de inte har en bättre kommunikation. Och det här är inte första gången. För två år sedan så hade de en, en, en jag tror han en presschef som jämförde lärarförbundet med Nazi-Tyskland i en twitterdebatt. Från Lärarnas Riksförbunds officiella twitterkonto. för då så alltså det, det är sådär. jag kommer tillbaka lite då och då och jag tänker att det är så himla synd för att det skadar faktiskt alla lärarna. Jag bryr mig inte jättemycket om Lärarnas Riksförbund och hur de liksom lyckas i opinionen men när de blir sammankopplade med lärarna så skadar du hela kåren Så jag tänker att ja, det måste. Får vi tänker att vi för Volkan, han kommer igen. och jag hoppas att han har intressanta saker att berätta om för Det känns som att det behövs fler tydliga röster om det. Ja. Och det om det. Ja, yeah, vi ska prata om föräldrarna. Mm. Dessa föräldrar som vi träffar hela tiden. Och eh, lite mer eller mindre. Jag tänker att du har mer föräldrakontakter än vad jag har. Eh... Ja, jag tror att jobbar man i lågstadiet så tror man man har mer kontakt än vad resten har. Det sker en när barn börjar gå till och från skolan själva. Ja, det gör det. Mm. 3, 4, 5. Och jag har väl min... Men... Det jag, vi ska prata om idag är väl egentligen att helt plötsligt så är ju allting föräldrarnas fel. Och ja, och det tror jag har varit en framväxt tror jag över kanske i ett decennium eller två. Och det är på alla olika sätt. Alltså det finns otroligt mycket sätt. föräldrar ska göra så här, och föräldrar ska göra så här. Det ska vara på det här sättet. Och liksom mm. jag tror att det är generellt annat. Det handlar inte bara om skolan handlar om alla frågor. Det finns otroligt många experter som lägger sig i. Hur det är att Gissa förälder Gissar jag, jag är inte föräldrar, jag vet inte men... Jo men det var jätteskojigt När jag fick mitt första barn Så fick man ju helt plötsligt liksom så här, Ja du måste göra så här Och då var fem minuters metoden Fullständigt jättepopulär Lägg ditt barn och låt det skrika tills det somnar mm. eh, Och gå inte dit för guds skull För att då, mm. då, lär det sig, då blir det bortskämt mm. Och man bara eh, typ Skriker inte barnet, inte rent som en kommunikationsmöjlighet? <laughs> eller vad, liksom, hur ska den annars signalera att den inte vill vara där själv? Det var blossade upp liksom, det här med det var supernärning på tv och så. Ja, ja, ja. Faktum är att jag tänker just i skolan så, så mm. var, var det ju, först var det ju lärarnas fel. Allt var lärarnas fel, sen var det kommunernas fel. Och just nu i debatten så är det föräldrarnas fel. Och det, har kommit... det är otroligt mycket föräldrarnas fel. Ja, det har kommit blogginlägg och. och... Artiklar och debattartiklar om morgonsoffor och liksom allt möjligt. Det, det finns överallt. Man kan ju se att det är en trend i alla fall. Sen kan man tänka att det kanske finns något i det eller så gör det inte det. Antalningen säger det en gråskala. Men jag tänker att det, det kommer fram lite grann av folk professionalitet i, i de här beskrivningarna. Det visar det för ett tag sedan en jag skickade en länk till föräldrarsidan och sen man fick att en anonym förskollärare som har listat liksom, 14 saker som förskollärare stör sig på. Föräldrar. Mm. Jag föräldrar Jag den gruten på en hemsida skolsverige.com Så kan man gå in och kolla på den här listan Och det, jag tänker så här, den är ganska tydlig på Precis den här trenden det mm. här, Nummer ett, ja men tror du inte att du märker att han är sjuk Nummer två, tror du inte att Nummer, nummer tre <laughs> blablabla, blablabla. Det är väldigt, så här, en ganska arg liksom, Om, om väldigt så här, Grejer som inte egentligen Har med lärande att göra men, Nummer tre, låt ditt barn slippa smalginsen. Alltså Jag kan förstå poängen men någonstans känns det som att man passerar en professionell gräns när man börjar bestämma hur föräldrar ska klä sina barn. Det man gör det. Och, ja. och, och den här listan, det är istället det så här, den, den delas överlag Facebook min Facebook-förelder, förskollärare och också grundskollärare. Och det är många som, som känner igen sig. Och jag kan kanske förstå det, men det är också så här, det finns en ganska, det finns en ganska negativ och destruktiv ton i det här. Ja och jag undrar lite Var den kommer ifrån och Jag, jag, jag kan tänka att, att eh, Det är eh, Inte så himla lätt Ibland tror jag Att dela med föräldrar som har krav Och som, som, som tycker saker Och som vill saker Och som, som är arga för att det inte är på, på det sättet Som man vill och Dessutom så tänker mm. jag att förskollärare just har en Fruktansvärd jädra arbetssituation Med mm. 17 1 åringar Och eh, liksom Ja, visst så och och så och... ska man anta att liksom, Ju yngre barnen är Desto mer, desto mer föräldrakontakter har man För att liksom, de allra yngsta barnen Deras sak och föräldrarnas sak Är där nära sammankopplade Att det blir det mer och mer Utan mm. att, att Det kanske är de stora gränsöversträdelserna Från föräldrarnas sida händer alltså När man börjar lägga sig i saker som föräldrar verkligen inte har att göra med Men, men det är ju fel sätt att tackla det på. Ja. Att göra föräldrarna till någon sorts motståndare Eller någon sorts liksom motpart Ja, men precis. Och jag, jag vet ju att någonting som jag, när jag blev ny, var ny lärare mm. så var jag också väldigt ny förälder. Och jag mm. var väldigt ny eh, föräldrakooperativ förälder. Så jag hade, mm. Vi hade förskolan som var föräldrakooperativ och där mm. blev jag ganska snabbt personalansvarig. Då lärde jag mig ganska snart att, att de, alltså då fick man ju liksom lyssna på... Man hamnade ju på andra sidan så att föräldrarna vände sig till mig och så skulle jag vara liksom kommunikatören till pedagogerna mm, oh, oh. Och, pedago och lärarna skulle prata med mig och jag skulle mm, liksom. Mm. Och då blev det väldigt tydligt att när jag hade liksom hållit på med det där några månader så var det ju liksom väldigt sällan mm. så att Förskollärarna inte hade svar på varför de gjorde det de gjorde. Utan det var väl vä övervägda beslut. Eh, samtidigt så var det ju, som till slut blev jag irriterad på att vi fick frågorna. För att det var ju väldigt väl övervägda beslut som de hade tagit. Och då insåg man ganska snart att det handlade om hur vi kommunicerade de besluten som hade tagits. Och, eh, vi, vi införde det då. För vi tyckte, Det tycktes väl inte behövas då på ett kooperativ där alla var med och man var med i verksamheten. Men mm. veckobrev är ju en uppfinning som var ganska bra. Mm. <laughs> och så skrev man, det här har vi gjort och vi tänker. Och sen också så här pedagogiska. Vi hade... Eh, om leken, varför leken var viktig för barn mm. Att fri lek och inte liksom uppstyrda aktiviteter under dagen Då hade man föräldramöte om varför leken var viktig mm. eh, och, och liksom en föräldrautbildning Och där tänker jag att man, får, man utnyttjar det bästa ur föräldrarna tänker jag, jag tänker ofta att de principerna man har när att kommunicera med elever Går egentligen översatt till föräldrar också för att, Även om kommunikationen är annorlunda. Mm. Det är med tydlighet och att liksom, man förklara varför man gör som man gör. Och liksom, man, man på något sätt tar ett ledarskap i relationen med elever och pedagoger ofta är fantastiska med. Men vi är inte alltid lika bra när det kommer till föräldrarna. Och det skapar ju på något sätt en osäkerhet. Dels det, och dels också tänker jag hela det systemet som vi har. Det är en kultur där föräldrar uppfattar sig själva som kunder. Och där de kanske av ett system förväntas ta den rollen. Mm. Det kallas för New Public Management. Man vill se saker ut ett ekonomiskt perspektiv eller man vill se saker ut alltså köpare-säljare perspektiv eller kund och liksom någon sorts provider-perspektiv mm. och det tvingar föräldrar att ha någon sorts kunderroll är äh, man men inte ganska tydlig om att det här är era roll och det här är det som liksom, är det ni är, det är experter på, det ni bidrar med mm. i förskolans verksamhet eller skolans verksamhet då kommer man få en förälder som tar sina steg över gränser och det handlar jättemycket om att som du säger, kommunicera men också faktiskt välja sina strider och landa i sig, vad är det professionella? Vad är det viktiga? Det mm. har nu en Twitter-diskussion för några månader sedan med en förskollärare som så stolt visar ser upp sin bild på att de har infört mobilfria zoner i förskolan. Mm. så att inte föräldrarna får prata i mobilen när de kommer och hämtar och lämnar. Mm. Och då tänker jag att så här, där har man ju ett problem som man möter på ett ganska överförmyndande sätt förstår jag tänker absolut Ja, där man inte heller riktigt fattat grejen av att kommunicera saker eller att liksom på något sätt vi ska inte gå in på det mer än så för det känns som att det skulle kunna bli ett ämne men det är ett ganska tydligt exempel och jag tror inte att det är typiskt för förskolan jag tror att det är så överhuvudtaget jag tror absolut att det är så överhuvudtaget jag tror att jag tror ju på något sätt att vi har liksom sagt Sätt till, alltså det här New Public Management har skapat mm. och, och det här individualiseringen av skolan att mitt barn har rätt till hjälp mm. och du ska anpassa den till, eh, till mitt barn, mm. jag hade en sån här det här är flera år sedan så mm. ringde en förälder till mig och så sa han att eh, jo nu är det så att mitt barn klarar inte av eh, årskurs 1 eh, gymnasiet mm. svenska, mm. Mm. den läroboken är för svår så jag tänker att, eh, kan inte hen ha mm. läroboken i årskurs 9 istället? Och jag... Eh, <laughs> ja, <laughs> ja eh, okej. Okay, eh, men då, eh, då kanske inte man ska läsa på gymnasiet. Liksom. Och jag kände att det här blev en sån här absurd... Det är ju ett exempel det föräldrar lägger sig i, på samma sätt som vi pratade om många gånger förut, där ligger lägger sig i detaljfrågor som de inte har att göra med Nej, och det. är lite då... samma sak som med föräldrarna här. Ja, och, och men det är ju också det här att jag ska kräva min rätt. Jo, men jag, jag tror precis vad du menar och, och det här är också en systematisk grej att en av de största liksom, stressfaktorerna hos boläddare det är att eh, arga föräldrar mejlar och ringer väldigt mm. ofta och kräver direkt respons och kräver direkt tid mm. och bemötande och det, det är klart att det, det är viktigt för att om man tänker att det kan ändå kommer ur en i grunden är välvilja om att liksom det ska gå bra för barnen som vi också själva delar. Men det är också precis hur du beskriver att det, det blir fel. Och det, det, det kommer dels från, jag tror det kommer framförallt hur att systemet med New Public Management inte är särskilt väl lämpat för de mjuka värdena i välfärden överhuvudtaget. Jag tror inte det är specifikt i skolan, jag är säker på att folk som jobbar inom äldrevården eller folk som jobbar inom så har det precis samma situation. Ja, tror jag, jag, tänker. jag tror ja. att det är lite samma grej. Och där tänker jag att det finns ändå exempel inom vår bransch inom utbildningen och så, där man kan jobba med att liksom positivt slå an att det här är liksom föräldrars roll eller föräldrars funktion. På vårt förskola så har de en fotoram med bilder från den senaste dagen, liksom det här har vi gjort idag, mm. för att föräldrar ska kunna ha lättare att samtala med sina barn om vad som har hänt på förskolan. Då. Mm. där har man liksom byta upp en, en struktur för ett samtal som gör att. Det är relevant att lägga ner mobilen, eller det är, relevant, det är, det är naturligt att lägga ner mobilen. Mm. Och sättet nu att prata, hur var det idag, vad gjorde ni här, och så mm. det, är sätt, det är ett sätt att barnen vill visa, kolla, kolla, gjort det här, gjort det här. Mm. Vilket liksom på något sätt styr in föräldrarna åt det att man vill ha dem. Mm. På samma sak kan man tänka inom skolan. En av de största skoltävlingarna i Sverige idag är Webbbåsjärnan, som handlar om webbpublicering. Och det är ju fantastiskt bara för lärandets skull att, att mm. lärare tar sina elever ut i nätet och man. Men börja undervisa på internet. Liksom, med internet som plattform. Man mm. tänker nu öppet för hela världen. Precis. Problemet är att ofta så är det så här. Nu är öppet för hela världen. Vilket innebär att ingen i hela världen kommer <laughs> att läsa det. Om man så är klass. Ja. Man behöver en riktad målgrupp. Antingen att man har en kompisskola i Arjeplog Eller att man liksom. Så. Och, mm. och då är det så här. Föräldrar, morföräldrar, farföräldrar. är en perfekt målgrupp. Mm. Och att slå an då. Så här, det här är deras ansvar. Det här är deras roll. Det tror jag är jättebra. För då får man in den här delaktigheten. Fast på ett sätt som gör den konstruktiv. Mm. Och på ett sätt där de kan berika utifrån sin föräldrarroll. Precis. Det är för det är jätteviktigt. Vi har ett pågående projekt just nu med vår lokala fotbollsförening. Mm. Om värdegrund överhuvudtaget. På internet och liksom, utanför internet. Mm. Och, och det är så intressant för de har en jättetydlig kod. För att säga: Det här får föräldrar göra, så här ska föräldrar vara när de är på fotbollsmatcher. Ja, men fotbollsmatcher. precis. Ja. Det har inte vi skolan. Nej. Då? Nej men precis Och det, det har ju vi också på, på, mm. alltså, Min man är ju fotbollstränare mm. Och han brukar ju eh, och, och där har vi ju gympaläraren mm. Och jag, alltså, jag kan citera honom Hundra gånger, mm. Björn heter han eh, Han är Världens bästa mm. eh, Alltså så so cool på det sättet. Ja, samma i honom. Men han, men han brukar ju liksom ha. På första föräldramötet så har han. Mm. det här Så här ni, måste, ni får bara ropa heja. Mm. Ni får inte lägga er i. När barnen ska skjuta bollen. Ni får inte bla, bla, bla. Han har ju massor med sånt. Ja. Och, och han säger det på ett sätt. Där, så att alla föräldrar bara. aha. Mm. Och alla köper det mm. Och det är liksom sådär Så att vi står ju där och som bara ropar heja Och ibland så går det ju väl, blir det väldigt spännande När de är i final någonstans mm. Mm. Och man vill ropa skjut Och då får man gå och sätta sig på bänken då får man tyst <laughs> Jag aner om hur minnspelet har hänt nu Jajamän så att det har hänt någon gång att jag har kanske... men, men, men där har vi en väldigt tydlig sån här. Mm. Och, och jag tänker på det ibland Jag brukar se på det här programmet Idrottens himmel och helvete har du mm. sett det på Nej. UR? Eh, och jag tänker, varje gång han sitter och så tänker jag, ja... Det, det där är ett sånt spännande lärarprogram. Mm -hmm. Alltså vi skulle se det ur ett lär... och på UR. På UR. Det finns på UR. På på UR säkert. Mm. Ja, absolut på UR Play. Mm. För att det handlar liksom om, om det här med elitsatsningar. Det handlar om föräldraskap och det mm. handlar om hur man ska vara. Eh, jättespännande ur ett... Lärarperspektiv. Ja, det är lite att komma ur ämnet Men faktiskt är det lite spännande att Det är helt okej okay att ha Så här beter vi oss på fotbollsplanen Och det köper alla föräldrar Men däremot, när du, så här beter vi oss i skolan men Det är för att vi inte har den diskussionen och, och jag tror inte det handlar om att vi inte skulle kunna ha det Jag tror att föräldrarna hade accepterat det Jag tror det om att vi har inte liksom definierat det Vi har inte slått fast att det är så här det ska vara Inom fotbollen så hade man en problem Med negativ rektorkultur Och föräldrar som liksom blev aggressiva och så jag gissar, framförallt pappor, men det är min gissning. Och då tänker jag att säga, liksom, vi har ju faktiskt liknande problematiken inom skolan också. att där har vi inte liksom tagit tag i det. Och då tänker jag att hade vi gjort det och gjort samma resa som kanske idrottsresan ut så hade man kunnat vända föräldrarengagemang till något positivt. Och det är viktigt för att vi vet att föräldrars engagemang och föräldrar utbildningsnivå och föräldrar liksom, har en sån otroligt stor betydelse för lärande och utveckling i skolan. Och för måluppfyllelse och för att det ska gå bra för barnen sen. Och det är klart att skolans kompensatoriska uppdrag är att göra så att även de barnen som inte har bra föräldrar får mm. ett bra resultat i livet. Men det kan vi inte göra genom att stänga ut det de som har bra föräldrar. Nej, nej, och vi måste ju få med oss alla föräldrar som, är, mm. som, som, som vi kan få med oss, så jag tänker att mm. jag tror inte alls, det ska jag säga emot det att alla fotbollsklubbar har jobbat med föräldrakultur, däremot så tror jag att det finns fotbollsklubbar som har gjort det alltså, Jag tror att det kommer på typ, svenska fotbollsförbund nivå, att det börjar komma alltså, Ja, men diskussioner. Liksom. ja det har det gjort och, och, och det tycker jag är, är vettigt, och, och, mm. och det för där har, man har haft och man har ett mm. jätteproblem med, med med det, och att man har som liksom, Tatt upp det då på, mm. på, Och det kanske vi skulle önska ja. att det kom På, på skolverkets nivå Det var det bara slog mig nu Jag börjar tänka mig till huvud så här, först, Det handlar inte bara om fotboll, det handlar om alla idrotter ja. Och så tänker jag att det, det, det finns ett Problem med negativa föräldraengagemang För det kan bli för mycket eller det kan bli för, så mm, fel. Mm. Och då tänker jag att en grej är med att En del barn från väldigt tidig ålder börjar lite satsa Lite mm. träna, man tränar varje dag Man mm. tränar kanske 27 dagar i veckan Man bromsar mm. ser fritid att ja, det kan också vara negativt för angekommande så då börjar jag tänka så här. Tänk om jag hade haft det problemet fast med skolan istället. Mm. så Att föräldrar vill plugga för mycket för ja, sina barn. Det, det har se sydkorea-föräldrar som bara liksom. Du måste träna från till klockan är 23. Det har fantastiskt. Du måste läsa den där boken. Ja men egentligen. Och lite oroväckande men också så här, det... det är hemskt. Men om du tänker egentligen hur mycket mm. tid föräldrar ägnar åt. Alltså. Alltså mm. så mycket tid jag ägnar åt att köra barn ja. fram och tillbaka till idrottshallar mm. Mm. så att om jag ägnar mer tid åt det mm. eh, än jag ägnar åt att läsa skönlitteratur då är det klart att ungarna kommer att spela mer fotboll än vad vi läser skönlitteratur Och det händer inte bara med att läsa skönlitteratur Nej. Det är över, utan man har med om att sköra sig i skolan att, men också prata med så här, det finns världens rörelse, inte rörelse men det finns en grej här, men prata med dina barn om hur det alltså dag har varit på internet man pratar om Hur var det på träningen, hur var det i skolan, hur var det på fritids? Man tappar den diskussionen. Mm. Och där någonstans tror jag att föräldrar behöver liksom steppa upp sitt game lite grann när det kommer till att vara föräldrar att se hela de 360-gröna på något sätt att hitta sin grej. Det är om att så här, det är föräldrarnas fel. Då kommer tillbaka till det. <här> eh, <här> ja, men vi dubbelvall. tycker nog kanske inte att det är föräldrarnas fel. Nej, absolut inte. Och jag tänker att här, det är också en naturlig samtal med skolan. Vi behöver engagera oss för sådana frågor också. Tror jag. Det är också en del av att kompensera, tänker jag. Ja, och vi måste kanske säga så mm. här är vi här. Mm. Och så, så här det här samtalet lite grann så tror ja. jag att vi alltså så här, jag tror att vi behöver förstå att vi är olika delar av samma lag. Ja. Att det finns absolut ingenting som kommer gott utifrån att skälla på föräldrar på samma sätt som att så här, det finns inget gott av att skälla på elever. Det är liksom samma princip. Och med det så ska vi gå över till den här podcastens tredje och sista del. Nämligen eh, sista ordet. Ja, det bästa. Mm. Eh, vi ska lämna ord eh, och ljud och eh, allt eh, till en elev <laughs> Vi ska lämna allt till en elev alltså, ja. Här har du allt, varsågod <laughs> Hej, jag heter Carla och jag ska berätta om sk vår skolmat Idag fick vi lasagne med ett olika sallad jag tycker det, det är dåligt för vi får inte riktigt välja mat. Om det inte liksom blir någonting över från förra dagen. Det tycker jag är ganska bra. Fast ibland så blir det inte att det blir så. Nu börjar vi få efterrätt varje vecka. Typ på torsdag eller fredag. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra av dem. Jag tycker just maten... Ibland när liksom, om de inte vet vad de ska göra, så liksom tänker de gryta. Det är det första de tänker på. Jag säger inte att jag inte gillar grytor, men alltså jag tycker att det blir gryta för ofta. Jag tycker det liksom blir gott när det liksom är, är någon sån här tomatsoppa eller lasagne. också. Jag tycker att man kanske kan tänka mer vad de ska. Liksom göra för mat. Jag tycker att just maten... Jag tycker att de kan förbättra sin mat. Jag tycker vi inte ska äta liksom... För mycket godsaker på fredagar och så. Att det liksom... Ja, sånt här nyttigt. Liksom inte så att det blir för mycket sånt här gott och smått för liksom, barnen. Jag tycker vår skolmat är god liksom i avrigt.